Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. L'aula d'extensió universitària de Tiana i Montgat s'inaugura aquest vespre amb una conferència sobre el nou escenari àrab. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El proper diumenge els botiguers de Tiana exposaran els seus productes a la primera fira de comerç al carrer. Ho faran en una iniciativa promoguda per l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, que han organitzat aquesta jornada per donar visibilitat als seus productes, especialment entre els veïns que fa poc temps que viuen al municipi. Una conferència sobre el nou escenari àrab servirà aquest divendres per inaugurar l'Aula d'Extensió Universitària de Tiana i Mungat, L'acte anirà a càrrec de la doctora en filosofia i orientalista Patricia Elmarcegui, que oferirà una xerrada que servirà per donar el tret de sortida a un cicle de conferències i activitats didàctiques totalades per la Universitat Pompeu Fabra. Poques setmanes després de la inauguració del Centre Cívic i Cultural de l'Escorxador, aquesta instal·lació municipal comença a agafar vida. Aprofitant l'entrada de la primavera, la Comissió Artiana, juntament amb la Regidoria de Cultura, han preparat un cap de setmana ple d'actes oberts al públic. Tiana, primera hora. Notícies.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 ho faran en una iniciativa promoguda per l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana L'Assist, que han organitzat aquesta jornada per donar visibilitat als seus productes, especialment entre els veïns que fa poc temps que viuen al municipi. És per això que de 10 del matí a dues del migdia, al voltant d'una vintena de comerciants, col·locaran una parada a peu del carrer aprofitant la passejada dominical dels tianencs pel centre del poble. Concretament, la fira es concentrarà al carrer del centre, al passatge a i la plaça de la Vila. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament, Viviana Pérez, ha destacat la importància d'aquest tipus d'iniciatives per reactivar el comerç local. Tenim un sector de població quitiana que treballa fora i potser s'ha habituat a comprar certs productes eh, que, no, que no els compra quitiana, però que també tiana els pot trobar, no? I de la mateixa qualitat o fins i tot millor. Llavors potser eh, el que hem de fer és donar un crític i que aquí tiana, també ho tenim, ho podeu trobar i estem disposats a vendre-ho. Els vianants podran remenar per trobar productes de diversos sectors com l'alimentari, el tèxtil o el de serveis. També es tallarà la circulació de cotxes dels carrers on se situarà la fira per a una major tranquil·litat de la gent. A més, el matí de diumenge s'amenitzarà també amb diverses activitats lúdiques com una passada de gegants acompanyada de l'actuació d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa de Tiana, com a cluenda de la fira, a partir de dos quarts de dues, hi haurà sorteig de diversos productes. Hi haurà lots de, pues, de massatges, de productes, de flors, d'un pernil... És a dir, hi haurà rifes de diferents lots que els mateixos participants a la fira comercial al carrer han cedit i eh, es vendran uns tiquets a, a un euro i els sortejaran. La fira està organitzada per l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica.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 L'objectiu d'aquestes jornades és que els ciutadans de Tiana puguin conèixer quina serà la dinàmica artística que complirà el Centre Cívic. Ho explica la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Tiana Mariona Sagués. Aquest cap de setmana l'escorxador serà una, una posada en marxa de, dels dos espais, tant del buc d'assaig com de la sala polivalent, on es podrà veure i la gent podrà entrar dintre dels assajos de dels grups de música, de la gent de teatre que estarà assajant i podrà disfrutar d'una part que normalment el públic en general no hi té accés. L'activitat començarà dissabte a primera hora de la tarda amb el taller de guitarres de la Societat Coral Joventut Tianenca i es continuarà amb espectacles de patí format de dansa, música i teatre. Es podrà veure una un visió general de, de tota l'activitat cultural que es porta a terme a Tiana, des d'assajos de, de teatre i participa a l'Escola Municipal de Música i Dansa, tant amb, amb un assatge de dansa com amb assaig de dos grups de cambra, a grups musicals que, que obren les portes del seu assaig per poder disfrutar una miqueta de com és l'interior d'un grup mentre estàassejant i també hi participaran a persones de títol individual, a, recitant poesia o donant a conèixer els seus monòlegs. La jornada de diumenge començarà al migdia amb relats i poesia amb Margarida Vilaró, Enric Montreal i Òscar Intente. A més, el grup Free Fall Band farà ús de la sala d'assaig i per acabar les jornades tindrà lloc una activitat exterior a càrrec d'un grup de percussió i Diana, primera hora? Una conferència sobre el nou escenari àrab servirà aquest divendres per inaugurar l'Aula d'Extensió Universitària de Tiana i Mungat. L'acte anirà a càrrec de la doctora en Filosofia i Orientalista Patricia Elmarcegui, qui oferirà una xerrada que servirà per donar el tret de sortida a un cicle de conferències i activitats didàctiques tutelades per la Universitat Pompeu Fabra. A partir de les 7 de la tarda, la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Mungat acollirà aquesta activitat, centrada en un tema de total actualitat, i és que la professora de literatura comparada a la Universitat Internacional de Catalunya compartirà amb els tianencs i tianenques i també els elsmungatins i mongngainess la seva particular visió de les revoltes al món àrab I ho farà després d'haver dedicat els últims anys a la investigació de l'orientalisme i a la literatura de viatges temes dels quals ha publicat més d'una trentena d'articles a diaris com la vanguardia. En princip el que s'està se produc se ha produido és algo que jo considero eh, esperanzador no sé les formes com concluiran i les formes que irà adquiriendo però és es algo esperanzador porque bueno, han surgit ...unas eh, revoluciones que han volse llamar les democràtiques i que tendrán un procés democràtic i que llevaran a una resolució o una finalitat democràtica, aunque tampoc sabem en quins términos tendrán aquest final, es dir, què tipus d'avanç o no o d'experiència de democràtica serà, però és una experiència democràtica. El Marcègui reflexionarà sobre l'origen de les revoltes al món àrab recordant l'impacte de l'atentat a les Torres Bessones i tota la sèrie d'esdeveniments que s'han anat succeint com la crisi dels països àrabs islàmics i al suport d'Occident als governs dictatorials per tal de mantenir els interessos econòmics de la zona, però per analitzar tot el que està passant la professora universitària afirma que cal analitzar a cada país individualment. Els elementos de revoluciones democráticas se han contaminado rapidísimamente, cosa que és es, eh, estupendo eh i tot esto s'ha contaminado gràcies, lo sabem a les redes socials, però al mismo temps eh, en cada país están ya adquiriendo unos procesos diversos eh, y llegarán quizás a un mismo estado. ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver eh, cómo se va a suceder eh, las revueltas que si se están sucediendo en Yemen, en Bahrein, en Irán quizás, o en Marruecos o en Síria, no? L'aula d'extensió universitària de Tiana i Mungat, que s'inaugura avui, s'autogestiona a través d'una junta que escull la temàtica del curs i els docents. Tot i que les primeres sessions són de portes obertes, s'ha de pagar una quota anual de 20 euros. La col·laboració de la Caixa ha permès fer més assequible aquesta oferta cultural. El Casal de Joves de Tiana s'avança la celebració d'àmbit europeu de la Setmana de l'Energia, que començarà dilluns vinent, i és que aquest dissabte projectarà el documental Refugiats Climàtics, una pel·lícula del Festival de Cinema i Medi Ambient que relaciona la migració massiva continental amb l'escassetat dels recursos naturals i el problema de l'escalfament global. El director del Festival de Cinema i Medi Ambient, Jaume Agil, n'ha donat detalls. Estem trobant que, per exemple, a les regions de Sudán estan havent llocs d'una sequera extrema, que les terres estan mortes i la gent doncs, ja no pot viure en aquests llocs. A Blangadet estan havent unes tormentes molt fortes que també està devastant tota aquesta regió. I doncs, aquestes migracions estan sent cada cop més freqüents de molta més gent i necessitem que algú es faci càrrec d'on van a parar, no?, aquesta gent que té que deixar els seus llocs on sempre han viscut. La projecció del documental de Michael Nash tindrà lloc aquest dissabte 9 d'abril a dos quarts de 6 de la tarda al Casal de Joves de Tiana, però aquesta no és l'única activitat que es farà al nostre municipi per celebrar la Setmana de l'Energia. I és que a partir de dilluns l'Ajuntament començarà amb les auditories energètiques a les llars mitjançant la sessió de comptadors intel·ligents, uns aparells que el consistori municipal cedeix durant un mes als interessats i que permeten detectar els consums energètics innecessaris de les nostres llars. Olga Llobet és la tècnica de Medi Ambient. El comptador intel·ligent és un petit aparell que es connecta i que permet detectar els consums fantasmes que hi ha a les llars. Són tots aquells que no tenim detectats quan, per exemple, tenim els aparells en stand-by. Aleshores, d'aquest tècnic redacta un informe, deixa el comptador intel·ligent un mes en aquesta llar i proposa una sèrie de mesures d'estalviar d'eficiència energètica perquè la llar acabi reduint el seu consum energètic i, per tant, la seva facturació. La Comissió Europea organitza la Setmana de l'Energia Sostenible de l'11 al 15 d'abril. I Tiana s'hi sumat per reafirmar la seva lluita per prevenir el canvi climàtic tal com estableix el Pacte d'Alcaldes que es proposa reduir un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, augmentar l'eficiència energètica i implantar les energies renovables per l'any 2020. Aprofitant aquesta celebració, l'Ajuntament també ha volgut recordar que una de les fonts d'emissions de gasos d'efecte hivernacle més importants és la mobilitat i que des del setembre disposeu del servei de compartir cotxe al web municipal. Diana, primera hora. Notícies. El PSC de Montgat presentarà diumenge la seva candidatura per les properes eleccions municipals. A partir de les 12 del migdia, al parc del tramvia, Jordi Rami explicarà públicament els seus projectes de futur al capdavant del grup socialista en una etapa que afronta amb optimisme i orgull. Després de 4 anys al capdavant del consistori, Jordi Rami ha elaborat una llista que barreja noms independents i la presència d'alguns polítics emergents, així com la renovació de figures importants a la política mongatina. Ana Ropero, regidora d'Educació, com a independent en el grup municipal de Siu en el mandat 2003-2007, serà la número 5 de la llista del PSC. El número 3 hi serà la Marcos Aguiguren, un economista i consultor financer, president de l'Associació de Veïns Residencial Camí de d'Alella. També seran les llistes del PSC Ferran Pérez, vinculat durant un temps a l'AMPA de l'Escola Marina. Les regidores Núria Valero i Cristina Ares seran les número 2 i 4 respectivament, mentre que la regidora d'Acció Social, Polítiques d'Igualtat i Policia, Eugènia Cabezudo, perd a les llistes socialistes de Mungat. Tot i això, l'alcalde dels socialistes, Etiana, Jordi Ràmia, no destaca cap nom d'aquesta llista i prefereix pensar l'equip humà que ha format per afrontar el repte de rebel·lidar l'alcaldia. Jo no volia destacar noms en particular. La veritat és que em sento molt satisfet d'aquest equip humà que, que d'alguna doncs, bueno, doncs manera he sigut capaç d'aglutinar.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 Per a Jordi Ràmia és una incògnita quin serà l'escenari polític de Montgat, que passarà de 13 a 17 regidors després de superar els 1.000 10 habitants. Aquest fet pot suposar l'entrada de noves forces polítiques i, a més, obrir un ampli ventall de pactes fins ara inèdits. Radio Tiana. Notícies. Esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel partit que jugarà el bàsquet Tiana el dissabte a casa davant el Ripoll Esports 2000 per seguir com a líder de la segona territorial. En futbol sala, la Conreria tindrà un partit a priori assequible a la pista d'alcaldes de Montbuí, QE de la categoria, per intentar assegurar la permanència. Comencem amb el bàsquet Tiana, que el dissabte a partir de les 7 de la tarda disputarà un partit complicat davant el Ripoll Esports 2000, butxida de l'Argentona a l'anterior jornada. Els gironis són cinquens i s'estan jugant una plaça del playoff descents. Per tant, els tianencs no es poden relaxar i hauran de jugar a un gran nivell si no volen veure sorpresos. El tècnic del club, Sergio Scorihuela, creu que el partit de Banal Ripoll serà molt dur i que la clau del partit serà fer una bona defensa. està jugando bien, de hecho está intentando golarse entre los cuatro primeros, o sea que son... será un partido muy difícil, en parte que solo voy con dos pivots, se le que tirar otra vez el... del pivot del sub-21 i y... Y bueno, apretar. Este parece que és un equipo más bien de exteriores, no tienen gente muy, muy grande. O sea, que intentar plantear una bona defensa, que últimamente estamos bastante mejor en el tema defensiu i intensidad i a sacar el partido ho sea. El basquet ja t'assegura el l'ascens, però lluitarà fins al final del campionat amb l'Argentona per ser el primer classificat de la categoria. En futbol, el centre cultural i esportiu tiana rep la dents de mar, en un partit que pot suposar un pas més de cara a saulí la permanència. Els visitants es troben a la setena posició i ja no juguen res en el que queda de campionat. Els blaugranes troben ara mateix a 9 punts del pla d'en que marca la línia del descens. Per tant, serà una bona ocasió d'aconseguir una victòria que els alluny encara més de la zona de perill. El president del club, Anissa Torriera, creu que el fet que l'Arenys no s'hi jugui res serà un factor favorable junt amb el bon moment anímic de la plantilla. I acabem en futbol sala on recurreria rep el cuè de la categoria Alcaldes de Montbui en una nova ocasió pels tianencs per allunyar se del descens. Els jugadors que entrena Jorge Asensicio venen de perdre contra el Santa Perpètua, un equip a priori més fluux i per tant hauran d’anar en compte si no volen veure sorpresos una altra vegada per un rival inferior. Radio Tina, notícies. El temps. Hola, molt bon dia. Avui no esperem canvis importants pel que fa a la situació meteorològica que torna a estar marcada un dia més per l'anticicló i, per tant, per un temps estable i majoritàriament assolellat. Si bé, això sí, a primera línia de la costa, com ja va passar ahir, els bancs de boira poden aparèixer al llarg d'aquest matí i migdia. Durant la tarda s'han d'anar trencant a mesura que el vent de garbí es vagi reforçant una mica al llarg d'aquesta tarda i permeti amb una major ventilació que es vagin desfenent aquestes boires. Pel que fa a les temperatures, en conjunt esperem que es mantinguin també, si fan fa, com en les últimes hores, temperatures més càlides cap a l'interior de la comarca on es poden superar els 23 o fins i tot arribar a 24, fregar els 25 graus i a prop de la costa les màximes quedaran al voltant dels 20 graus amb una situació marítima que en general estarà bastant tranquil·la tot i que aquesta tarda podem tenir petites àrees de Marajol a tota la costa del Maresme. De cara a demà, demà dissabte, esperem que tot continuï igual. Temps que serà estable, dominat pel sol i amb temperatures que es mantindran sense canvis. I per demà passat diumenge, tres quarts del mateix. L'única petita novetat és que dilluns probablement ens visitarà una massa d'aire un mica més fresquet que poda fer que augmentin els núvols, seran núvols baixos, bàsicament res de precipitacions i que les temperatures puguin baixar una miqueta. Aquest fet el notarem més durant la nit ja cada dia. Continuarem amb un ambient molt suau i temperatures superiors a les normals per l'època de l'any, al Maresme i també a la resta de Catalunya. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista. L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana organitzarà el proper diumenge una fira de comerç al carrer al centre de la vila. Una representació de botiguers posaran parades a peu de carrer per tal de mostrar els seus productes d'una manera més pròxima. I per tal que aquesta sigui una experiència agradable pel client, durant el matí de diumenge es tancarà el trànsit rodat al nucli antic del poble per convertir-lo en un centre comercial a l'aire lliure. I per conèixer els detalls d'aquesta iniciativa, avui hem convidat a l'estudi de Radio Tiana a la tècnica de promoció econòmica. Viviana Pérez, bon dia. Hola, bon dia. Patrícia. Doncs explica'ns una mica com ha sorgit aquesta iniciativa que ens portarà diumenge a tenir un centre comercial a l'aire lliure. Doncs, eh, ha sigut una proposta de l'Associació de Comerciants aquí, Tiana, de de la CIS, que van proposar a l'Ajuntament, doncs, de diferents activitats per promocionar el comerç local al llarg de l'any, i entre aquestes, doncs, que eh, era el comerç de proximitat, vam decidir doncs, de fer una mostra de fira comercial al carrer, i la tenim prevista per aquest diumenge dia 10, de 10 a 2, eh, les botigues de, del centre principalment i d'altres punts de de Tiana, però principalment del centre, exposaran els seus productes i faran una paradeta a eh, que és el carrer del centre, el passatge Moragas i plaça de la vila. Uh -huh. I tothom que vulgui i s'acosti podrà veure eh, què ofereixen els comerços de la nostra vila. A més, venim doncs, amb unes setmanetes que déu-n'hi-do eh, des de l'àmbit del comerç de Tiana, perquè just el cap de setmana passat doncs, ja sabem que es va celebrar el Tiana Verda amb una setmana doncs, de retard per qüestions meteorològiques. Sí. A diumenge que ve una altra vegada vol dir que doncs, la iniciativa i l'empenta que tenen els comerços de Tiana s'està doncs, posant, està augmentant no? Exacte, a més han eh, sigut activitats que proposen ells i nosaltres el que intentem és articular i eh, fer que es puguin dur a terme amb els recursos que tenim i disposem no? eh, Normalment sempre sempre estem obert a tot el que ens proposi l'assist dins les nostres limitacions, lògicament però tot el que són aquestes activitats de promocionar, donar vida a Tiana Tiana, nosaltres estem encantadíssims a dur a terme, perquè pensem que Tiana és un poble que realment la gent sol respondre i eh, els comerços tenen molt a oferir eh, i, a vegades, molta gent que viu a Tiana no ho sap apreciar o no ho veu-lo suficientment. És a dir, que en un poble com Tiana, precisament, eh, encara s'han de fer una mica més d'esforços perquè s'aconsegueixi doncs, mostrar no?, aquest comerç local que existeix. Moltes vegades n'hem parlat que durant els últims anys s'ha doncs, anat perdent una mica o que està quedant una representació de comerç del que era Tiana, no? I, per tant, eh, com dèiem, aquesta fira al carrer és una mica voler aproximar no? els productes aquells que passegin per Tiana un diumenge al matí. Exacte, el que volem és mostrar eh, el que el teixit comercial de Tiana té i pot oferir a tothom que vingui a Tiana a comprar, no només els que viuen, sinó també els que poden venir aquí a passejar i vegin doncs, que hi ha botigues de qualitat de tots els àmbits que, que podem trobar, floristeries, carnisseries, verduleries, botigueses, eh, botigues de roba, botigues de complement, perfumeries, eh, fins i tot serveis, és a dir, dins la CIS també hi ha eh, empreses de serveis, com, per exemple, fisioteràpies, dentistes, és a dir, tenim tot un teixit eh, comercial i empresarial força potent que a vegades potser costa de, de vislumbrar que el tenim aquí. I suposo que amb aquestes experiències com la de la fira al carrer, doncs també ens mirem en altres pobles del voltant, no?, de l'entorn, que potser hi han, han fet un tastet d'aquest tipus d'iniciatives i que no sé si si sabem o si heu, heu pogut constatar una mica de quin és el resultat d'aquest tipus d'experiències, de sortir al carrer, de posar la paradeta, de posar-ho allò com dèiem, a peu de carrer, a contactar amb el passejant, no? Normalment sempre les respostes són molt positives, doncs perquè aquestes activitats serveixen una mica d'escenari, de, de plataforma per mostrar el que hi ha en el comerç, no? Moltes vegades anem sempre mirant al terra quan caminem i no mm. veiem als costats lo que tenim o el que ens pot oferir el comerç de Tiana. I aquesta manera és una manera de sortir el carrer i dir, escolteu, que som aquí i tenim molt bon producte, oferim molt bons serveis i que estem disposats eh, a que ens vingueu a conèixer. No? És una mica com una activitat de promoció, publicitat, difusió de tot el que hi ha Tiana. I a més que, clar, cadascú té les seves virtuts i, i en aquest cas doncs, el comerç local sempre s'ha dit que s'ha doncs, de promocionar precisament amb la qualitat, no? però fins que no has arribat al client no pots constatar no? aquesta qualitat i potser els nouvinguts de Tiana a, als que, doncs, de tota la vida sí que ja saben els comerços que existeixen, no? però potser els nouvinguts, que sí que surten un diumenge a comprar el pa o a anar a la, a la pastisseria, doncs sí que potser és una mica de captar aquest tipus de, de clients. Uh, una de les idees principals és aquesta, és a dir, uh, sí que hi ha el comerç de tiana de tota la vida, uh, pastisseries, fons de pla, potser aquests que estan uh, oberts més uh, en dies festius, que és quan la gent sol a comprar, però també tenim un sector de població quitiana que treballa fora i potser és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 i estem disposats a vendre-nos-ho. Ah, quina representació de, del comerç de Tiana tindrem? És a dir, tenim alguna xifra pròxima del nombre de... Estem gairebé de... De... rondant els eh, 18 expositors, mm, encara estem acabant de tancar-ne alguns, però penseu que hi haurà una bona representació, gairebé estem comptant gairebé la meitat d'associats de la l'Assist, uh -huh. o potser més, no? I això també demostra doncs que l'associació de comerciants té ganes de fer coses i té ganes de treballar pel seu poble i pels dianecs. que de tianecs com dèiem, doncs ja fa com un any, dos anys, que realment l'activitat i les campanyes que estan fent des de l'Assist són diverses, no? Perquè doncs, no sé si hi haurà algun regalet o no en aquesta ocasió, però moltes vegades a, ha volgut acostar-se als possibles clients, doncs, amb aquest tipus de campanyes o aquestes activitats extras que segur que són un esforç pels comerciants, Lògicament, no? Lògicament, per ells eh, és un esforç de temps, eh, de recursos també, perquè moltes vegades no es poden duplar. no? Clar. i botigues que potser no estan situades lògicament en el centre, que és on te, es desenvolupa principalment l'activitat de fira comercial, han de desdoblar-se i posar una parada en el centre i una altra, doncs, continuar mantenint la botiga oberta, no? I això per ells els hi suposa un, un esforç, però eh, sempre es veu compensat perquè després deus, escolta, doncs, pues no sabia que també obries o que també ho o que també venies i jo comprava en un altre lloc i ara sí que ho tens tu, doncs, escolta, la propera tu vinc a buscar, tu, no? Eh, o, escolta, doncs, pues no sabia que hi havien aquí comerç que es dediquen, no ho sé, a vendre sabates per posar un exemple, no? Doncs sí, o que a vendre perfums, doncs pues escolta, la propera vegada, en lloc danar me a Barcelona, a Badalona, o a Montgat o a Masnou, doncs em quedaré Tiana, que és el meu municipi, i faré comerç a Tiana, no? Bé, des de... hem de dir que, evidentment, amb doncs, la teva representació deduïm que l'Ajuntament li dona recolzament a tot aquest tipus d'iniciatives i en aquest cas concret, de la Fira del de Comerç del Carrer, no? Sí, nosaltres com a Ajuntament hem captat aquesta proposta que ens han fet, l'hem articulat, li hem donat forma i, juntament amb la CIS, perquè és una cosa eh, conjunta, doncs estem eh, treballant per dur a terme aquesta activitat el proper diumenge. Els hi hem oferit tot el que és la logística, la infraestructura, tot el tema de, de comunicació i difusió i, lògicament, el gruix de l'activitat, que són l'exposició de productes, la realitzen els propis comerciants. No? Que aquest és l'esforç que s'ha de valorar. Doncs estarem en expectativa, com dèiem, de que s'acabin de tancar tots els arrells d'aquesta activitat. Si més no, doncs, eh, recordar tots aquells que vulguin assistir que de, de 10 a 2 del migdia de diumenge doncs podran assistir a aquesta fira de comerç al carrer de Tiana, pel centre. Deiem concretem si vols una altra vegada els carrers perquè la gent s'ubiqui. Sí, eh, serà el que és el carrer del centre, plaça de la vila, el passatge Chamoragas i una part del carrer de l'Ola Anglada. Això començarà a partir de les 10 del matí. Uh -huh botigues estaran al carrer. A les 12 recordar-vos també que hi haurà una ballada de gegants, una cerca de vila de gegants per tots aquests carrers i els acompanyarà un grup d'alumnes de l'Escola de, de Música d'Iquedatiana que els donarà ritme en aquesta cerca vila de gegants. Per fer més diumenge, no? Per fer més diumenge, exacte, <risos> i que el temps segur que ens acompanya, que ja tenim la primavera aquí. I també eh, hi haurà un sorteig, una rifa de lots de productes i serveis que els mateixos comerciants de, que participen en aquesta en aquesta fira comercial carrer eh, sortejaran cap a la una i mitja del migdia en aquína a la plaça de la vila. donc hi hauran lots de, doncs de massatges, de productes, de flors, d'un pernil, és a dir hi hauran rifes de diferents lots que els mateixos participants a la Fira comercial del carrer han cedit i eh, es vendran uns tiquets a, a un euro i la sortejarà. Això... aquí a la plaça de la Vila, a partir de la 1, tots els que tingueu aquests números de la rifa, Mira bé. podreu optar, si teniu sort, algun regalet d'aquests. Comparnir-lo un diumenge, doncs, no doncs està escolta, malament. Ben, no està malament. Eh? <ríe> bé, Viviana Pérez, tècnica de promoció econòmica, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta activitat. A vosaltres, jo us convidem a tots. Déu bon dia. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 4 al 10 d'abril Divendres Conferències Arriba Tiana i Montgat la inauguració de l'aula d'extensió universitària Timó L'acte comptarà amb la presència de Patricia Marcegui, professora de literatura comparada a la Universitat Internacional de Catalunya. Després d'investigar sobre l'orientalisme i la literatura de viatges, el Marcegui arriba a Aratiana per realitzar una conferència que donarà el tret de sortir a aquesta iniciativa destinada a la gent gran. A finalitzar, la xerrada hi haurà cava per a tots els assistents. Recordeu, l'acte començarà a les 7 del vespre a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. Dissabte. La proposta. Dos dies abans a l'inici de la Setmana de l'Energia de la Prevenció contra el Canvi Climàtic, la Vila de Tiana s'anticipa en un acte que consistirà en la projecció del documental Refugiats Climàtics. Es tracta d'una producció impulsada pel Festival de Cinema i Medi Ambient, que relaciona la migració massiva continental amb l'escasetat de recursos naturals així com el problema de l'escafament global. Aquesta activitat donarà el tret de sortida al conjunt d'actes que s'organitzaran de l'11 al 15 d'abril per comemorar aquesta setmana europea en què es vol potenciar la importància de la preservació del nostre entorn natural. Si voleu assistir, us recordem que la iniciativa tindrà lloc aquest dissabte a partir de dos quarts de sis a la tarda al Casal de Joves a Tiana literatura. Aquest dissabte torna una nova edició del cicle de literatura infantil Nascuts per llegir. Ho farà amb un relat que, com sempre, té com a objectiu presentar els nens d'entre 0 i 3 anys el món que els envolta a través de la literatura. En aquesta ocasió, el relat sobre el qual s'articularà la sessió Porta per títol, Abril i la corda màgica. La seva narració anirà càrrec d'Olga Campuzano i Anna Cebrián. Si voleu assistir, recordem que l'acte tindrà lloc a les 11 del matí a la Biblioteca Can Baratau. FESTE Aquest cap de setmana té lloc la Festa de la Primavera a la Vila de Tiana, una efemèride que se celebra en dues jornades de portes obertes al Centre Cívic i Cultural. Seran aquest dissabte i també el diumenge. DIUMENGE EXPOSICIONS Les obres del pintor Manuel Cotando arriben a Tiana i ho fan per la Porta Gran amb una mostra que acollirà fins al 10 d'abril la sala d'exposicions al Casal de Tiana. Cortado, de gran experiència en el camp de l'art, presenta aquesta exposició on hi tindran cabuda un conjunt de quadres que parlen del temps, els imprevistos o dels canvis en la realitat. Si voleu assistir, ho podeu fer de dimarts a divendres, de les 6 a la tarda a les 8 del vespre, el dissabte, de les 12 a les 2 del migdia i també de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, o finalment el diumenge, de les 12 a les 2 del migdia. La proposta. En el marc del cicle d'espectacles infantils bambolines, aquest diumenge tindrà lloc a la sala albèting de Tiana l'espectacle de dansa MAPS. L'acte, que anirà a càrrec del grup Nats Nals Dansa, començarà a les 6 de la tarda. I aquest diumenge tindrà lloc també la primera fita comercial al carrer, una iniciativa en la qual les botigues de Tiana sortiran al carrer amb la finalitat de promocionar-se i presentar als tianencs i tianenques les seves ofertes comercials. L'acte, que l'organitza AXIS, es desenvoluparà de les 10 de matí a les 2 del migdia. L'entrevista I fins aquí el Tiana a primera Hora. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger,